Giza eskubideak konponbidea kompon bidea bakea, Euskal Presoak eskual european antolatzen du. Sare elkarteak Euskal Preso eta Ieslarien aldeko manifestaldia bilbon, gurekin xareko xabin juaristi, eta Euskal Presoen senide den, Lorentza Beigiren aneia den, San Beigri, egunon zuer. Egunon. egunon. Zenbaki batzu meiten dituzue, uh, xabin juaristi, dispertsuaren salatzeko, bat azbeste, irutanoi, eta hiru mila kilometro egin behar dituzdela priso baten bisitatzeko senideek e, urte batez, beraz, zigor bikoitza hor dela beti irakutsi nahi duzue, kartzela gehi uruntzia. Hala ba. Zigor bikoitza horren salatzeko, ze manera hartzen duzue, jakinez imobilismoa badela Frantzia eta Espainio gobernoen ganik? Buk, bat egiten genuen ez, irailaren aztapenetan. Eta hausnarketa horretan, argik ikusten genuen, egoera, okerrera egin zuela, ezpetxe politikak mendeku eta klabetan jarraitzen zuela, eta bestalde, konponbidean, e, duela bost urte, haieteko konferentziak eta ondoren eta gemaniko erantzun baikorrak erantzunik gabe jarraitzen zuela gobernu bien aldetik, eta orduan, nolabait, urratz bat eman bergen duela, Erabatera era izan da, haotza altzatu behar genuela, ezin genuela jarraitu egoera ezer gertatu ezbariz bezala, eta presoen eskubiden alorrak ere beste pauso bat eman beharra zuela. Eta gizarte zibilak pauso horretan protagonismo izan behar zuela, eta instituzuei da alderdiei behar bat egin behar ziela, parte izateko ere Sendarte guztiaren aman komuneko lan baten bidez, borondaak aldarazteko bi Estatuei. Konponbidea leupan aipatzen duzu hortan da konponbidea zuen ustez? Bai konponbidean urratzak eman beharra dago, Alegia herri honen bakenaia ase ezina da egun oraindik orain. eta konponbidean alegin berri bat ikusten dugu ainbat eragileren aldetik egiten ari adela 5garren urte horrena bete berria haieteko konferentzia egiten zenetik foro sozialak e, alegin horretan bihardu ikusi dugu ere gizarte zibiletik e, luzon izandako atzilok batekin era egin den desarmeen inguruko beste alegin bat egin dela eta horren ondotik e, euskara e, Euskal Herriko eh, alderdien eh, gehiengo politikoa horrezka aldezaketen eh, EAJ -ak eta EH Bilduk alde batetik eta sindikatuen gehiengoa horrezka aldezaketen e ELA eta LADek eh, lidergoa adiraz duten dokumento horrek ere, argazki horrek ere, ariazten digu, badela alegin bat, badela eh, gogo bat, eh, konponbidea eh, urratzak emateko, eta hor kokatu gardugu ere Euskal Preso Politikoen kolektiboak, epp berriki e, ezta behira abiazazi duela jakitera eman duen dokumentua. Horre ere, konponbidean aurrera egiteko en, bolon batea garbiki adierazen da. Eta gu, bide horretan, ekartenak datozen egin, konponbide hori urratzak emateko en, baikorki baloratzen dugu euskal preso eta ieslarien skubideen urraketen salatzeko manifestaldi jaundia iraganenda bilbona larun bat Antolatzailetan den sare elkarteko sabin juaristi eta san behiri preso baten senidea hostegun untako gomitak goizbegin Hain zuzen ere, Sanbeiri Lorenza behiriren aneia, Juan Frantziako pristondegi batean da preso zure hareba, beraz ilustratzeko, dispertsioa, gaztigu bikoitza, badela kartzela, gehi uh, uruntze hori, familien zat, zuentzat, zenbat kilometro da eta nola antolatzen ziste. Uh, guretzat gutxi gora bera egunta beho egitea mar ah, kilometro dira uh, joanaren zat, beraz mila bostun kilometro gutxi gora bera joan dinarentzat. Eta um, hor oh, uh, joaneko presoan daigian ez da, um, ari ezpari uh, uh, den mesala behe gazkinez, dotkinez, aski egeski japatzen den gune bat, beraz um, oroak ah, autoz uh, joan behgira Eta beraz horrek nahi du haste ah, buruko ere uh, joan behg dela, han bertan uh, lue egiteko lekoa txemanez eta oroak hori da, zazpi horrean bide joiteko, beste zazpi esartzeko eta bisitak aste burun. Zerbatetaik joitentziste aldizkatuz? Uh, Gutxi gora bera hilabetean behin uh, joan behag gira, familiakak, uh, badira lagun uh, frango ere direnak eta joitena uh, asteen direnak aldeoktatik. komite aski baita horren inguruan eta laguntalde bat bildu baitaren ere E, Zaztuko daare guk huri iten dugu, minan batzuak ite ituzte e, mila kilometrui eta beste mila itzultzeko baldintza zasko zez e, txahaguetan eta egoera, ez dela bakarik huri guk askan amasei uhtetan egiten duguna da Beha, batzoko itamak urtaz egiten dutena oga itasai urtaz egiten dutena egiten txistokan gaia ipatzen dugu besteak beste edo beste guziena bidortan Prezeski, eh, kondena betea dutenen askatzeko lanian aridazare ere eridiren presuen alde ere horien eskubideak respetatuak izan ditena Aipatu dugu, parian, Frantzia eta Espainiako gobernuak elkoh egoiten direla. E, Xabine Ojoaristi, ala ere, amnistiaren aldeko eta erreprisuaren kontrako mugimendua damutzen da politika maila galdu duela, humanitario mailarat pasatzeko gaia aren ustez, Sergio Sarek nola defendiatzen du bere autua, Xarek? Xarek, ibilbide hori garbi baduaz, eta e, beste e, kritika guztiak onargarriak izan daitezke, Baina guk giza eskubideak, konponbidea eta bakea, hiru aldarriak, e, ibilbide horri bakarrean kokatzen ditugu, ezta? eta esan genezake kritikak egiten dituenak alternatibak eskeni behar dituela, ez? Eta, ez du balio bere horretan e, kritika hutzean e, mantentzeak. Guk planteatzen dugunean estatun bien jarrerak giza eskubideek urratzen dituztela da eskanbadala herria delako 20. mendean eh, demokraziatzat buru, beren burua duten bi estatuak oraindik orain eskubideak errespetatuak ez dituztela ikustaraztea eta hori onartze sinada eta horrek bizibaldintza gogorroiek izan barku duten leintasunezkoak guztientzat eh, baita ere e, bere burua besterna baino radikalago dutenentzat ere bezalde Konponbidea diogunean konponbideak e, gatazkaren ondorio diere aurre egin behar diodola argite gardi esaten du zarek, presoen iieslaren eta deportatuen existentziari aurre egin behar dio konponbideak eta bat du herrio honek eta arazorri irten bede amazaio eta Barne Gazkaren ondorio dire, hori argiki salatzen du zarek ere. Beraz! En, bakearen aldeko en, manifestazioa da urtarigen amelauko ere, bakearen alde ere lan egiten ari da zare, beraz ez dakit eh, zertaz ari dira justu, ez baldin bada en, bereien alorra indartu nahi utela gure kaltearen ordainetan. Konponbidea, e Sanbeiri, etxerat e bat duzuen eta delegazio bat bruxela nasteuntan, gobernuetan, egipikatzen er dut, frantzian eta espainian ez baita mugitzen afera, konponbidea izaiten ala Europarekin, nazioarteko laguntzarekin? E, izan e, izan bera, posto hori meintzate egine izan da, ere azken urteetan, e, nazioartak bere garantzia handia badu e, Euskal Herriko ongatazkan, gero ikusi berda. Ze ondurio badan, e, frantzia eta espainia, behori, elkorrega lituko diren begitzere, Europak egindako dei edo zigo geher. E, Bigarren aldia da, e, delegazio hori joiten dela bruxelasera, delegazio bat eto gizene Euskal Herriat ere bai... E, E, beraz hori gustera zartantzen egoera konfirmatzera etxeratek eraman zituen e, aldajiak e, busela serat, hor e, preso gefen lagiki diren presoen gaia main gainan ez da behitza aipatzeko ere bai behoyen egoera onartezine ez gain, hori barbaridade utxa bilakatzen ari dela, mendeku utxan ari baitira franxes eta espanol estatuko kartzerak, e, frogatu ezan dute gure bohokaren garai guzietan, segitzen dute egiten eta latzena da, hor gale egiten dela diur egin lege diaren aplikazioa aratago ere joiten alda aldajekatuz, badalak gatazka bat, konponbiten sartua dela alde bat, sahtu behdirela oie ere bai eta keinoak izan behdirela, ez zinda segitu egura bachbar horretan. Sabin, juar izti, jaz, bil, manifestaldia egintzen bilbon eta Baionan eta jende kopuru aldetik, pixkat gutxiago bildu zen, irorgoi mila pertsona ipatzen ziren bi manifestaldiana artean, Urtahireko manifestaldi untarik zeh espero duzue, ez zute da agohtua pixka bat manifestaldi horiena? Ego dut uste, e, manifestazioak e, zentzu, ha, inoiz baino zentzu haundiagoa du egun, e, ikusita egoerak e, bere horretan jarraitzen duena, Are 2008-ko urte amaieratik 2008-6 amaieran, Datuega dirazten dute e, espetxetako egoera okartu egin dela, beraz e, presoen egoera ez den aldatzen bitartean e, konpondianen bidean urratzik ez den ematen bitartean gatazkaren ondorio irten bidea emateko, e, manifestazioa egiteko e, arrazoiak e, bidearkatzen dira. E, gehiago esango nuke aurtengo aurre ikustenak... E, inoiz baino, hobeagoak izan ahaldi direla ere. Zentzu batean, zentzibilidade gehiago ari delako batzen, e, nahiz eta alderdiek zaiatzen diren zilean e, e, patrimonioa egiten eta nolabait e, partzea hartzearen eza edo aldarrikatzen, baino guk aldar ezan dezakegu, bai ezta dezakegu, egun, e, alderdietako zentzibilidade ezberdinak ordezkatuak egongo direla Bilbon, Urtarrila Malauan, eh, naiz eta norbanakoak izan zentzibilitate horiek ordezkatu godituztenak. Salbu, eh, gobernu espainio lan den alderdiaren zentzibilitatea bakari faltako da. Baina gainontzean, batu dira zentzibilitate ezberdin guzti-guzti-guztiak. Eta horrek adierazten digu balagoela borondate bat, euskal jendartetik, balagoela borondate bat norbanakoetatik, eta alderdiek hortik e, irakaspen bat atera behar dute, ezta? Irakaspen bat atera behar dute, behen kalkuloetatik instituzioak herriaren nahiari erantzuteko ardura dutela. Eta zentzu horretan, e, beraien, boska emailei ere erantzuteko ardura badute, eta aldarri hau herri nahi bada giengoek atzean dituena, eta entzun behar zaia ez. Eta orduan, Bilbon uste dugu, emaitza ikaragarria izango dela. Eguraldia, naiz eta iragarten kaskarrak izan, uste dugu eguraldiak ere herriago ez duela geldituko, eta Bilbon erantzuna hona izango dela. Eta horretan, aprobutsatzen dut, jendeari ezateko, joateko Bilbora, beharrezkoa da Bilbon egotea, giza eskubidea konpombideak eta bakeak, herri herribultzada baldea arduta, eta horrikusiko gara usta beharen amalaurean, ez. Azken ahurku batzu emanen dituzu manifestaldiari buruz, istantian xabin juar istit, justu, haipatzen duzunari lotzeko, eh, eskualeriko jendartearen gehiengoa presuen orbilketaren, Euskal presuen orbilketaren alde agertzen bada ere, Zergatik gatik duzuna ere, Eajota bezalako alderdia, hain uzkur gelditzen da, zer ahazzoin emaiten da uzue, Eajotak? Guk eh, alderdiai ez diegu Eh, eskatzen bat egitea edo eh, anegotea, ez obligazio modura ez. guk egiten dieguna da konbidatena luzatu, ez? Eta bakoitzak eh, bere buruaren jabe dennean errespetatzen dugu eh, hartzen dituen erabakiak, ez? Baina ez dugun ulertzen da eh, parte hartze esarria eh, ingarrancia ematea, hainbeste sentzibildade batzen direnean utarrian bosteko argazkiak Bilbon eman genuenak Adierazten zuenean aurkakoa Anitza Zavala e, euskal jendartea, nolabait orbeskatua den, eh? Zabal bat izango dela Bilbon, hain garrantzia handia ematen zaion Alderdi Jeltzaleari Sabin etxean bidaiekin bildu ginenan ere adierazi ginean eda, Naiz eta beraiek organikoki erabaki, une batean, zuzendarizatik e, ez egotea edo bai egotea, beraien zentzibilitatea zareko ekimenetan parte zela. Eta hala adiraziz izan da, hain amika herritan e, teneko alkate hoiak e, parte izan direlako gure ekimenetan, e, hainbat e, afiliatu e, normanakoak orokorrean boska emaileak, Bilbon egongo dira, eta hori argiru guaz. Bai, justu, zazteko hori ariotaren eh, aipatzen da behitzera, usta uten egiek bat dela, ere aipatzea, Be, beti hoiak ez direla etortzen, ez dutela segitzen, historikoki funtsioan erakutsi dute berbidetik segitzen dutela, jen interesak edo bintzate, base bat galtzen ari direla alde hortan Aipatzeko da egiten direla ekimen gerotak gehiago presuen alde, aipatzen da ernai eta entzinak eginduen ekimena Paris eta Madriaren, eta, eta horiak azpimarratu behar dira, hoiak edaitzen dute manifarat joa eta Tearen handi-handi batek deitzen du gara eta Eta hori behikusten da kalean ikusi izan da Beraz hori gehiago azpi mehatuko nukenik Bururatzeko denbora hintzina baitoa azken aholkuak, eh? Jendia espero da, beraz, Bilbona larun batean Xabin juaristi Beraz aholku baten emaiteko bukatzeko? Bah, aholkua ah, eh, euritako kantziekin joatea Azterkiekin joatea, baino animo ahondiz joatea Lortuko dugu eta aleginea eh, honek, sortzu eh, kolektibo honek emaitzak emango dizkigu 2017an urratzak eman behar ditugu giza eskubidea konpomidean da bakean, eh, behin betiko eh, izan daitezen ematen ditugun eh, urratsak, errabakiorrak eta urtarrila 14 denok bilbon zita ba dugu. Sabin Juaristis, sare elkartekoa eta xan uh, Beiri, uh, Lorenza Beiri presuaren zenidea, anaia, miliaskar gurekin izanik egoizuntan eta bestaldi bat Mil miliaskar. Mil zuai.